— Я нічого не знаю. Я прийшов село і хотів отут заночувати. — Добре, добре. Коли ти не знаєш, то ми тобі покажемо, що ти зробив. Ходім лиш. Кілька рук вхопили його міцно і потягли з клуні до пожежі. Він не пручався. Ішов, перелазив через перелази, але часом казав. — Пустіть мене до батька. Я прийшов до батька і заночував у клуні. — Хе-ге. Глузували з його. Бов би ж у хату йшов не у клуню. Коли за батька озвався, а то так не знав, чи є в його батько. Як вони підводили Романа до пожежі, то вже всю клуню обнімав огонь, і вона палахкотіла до темного неба величезним огняним стовпом. Маленька пожарка бризкала на неї тоненькою течійкою води. І та вода, нічого не погасивши, зараз же бралась парою і зникала в куплі з димом у повітрі. Кілька дуж щепляли двома гаками за клоню, селкуючись її розтягти, але нічого не помагалось. Бо сухе пересипане соломою дерево горіло, упавши купою на землю. Підгорілі крокви затріщали з одного боку, вся покрівля враз скривилась на бік, Одним причілком униз низ спинилась на хвилину, потім страшенно затріщала з других боків і повалилася на низ, всередину, розвалявши стіни стодолі. Бухнув дим чорною хмарою, покриваючи собою і полум'я. На всі боки повіяло рясним дощем величезних іскор, шматків горючої соломи, розкидаючи їх на людей і поза людей. Стовпи, що опинилось серед завірюхи, диму і іскор, заламентувало, закричало і шарахнуло геть. Але полум'я вже знову звивалося високо, жарко лижучи чорні челюсті в ночішнього темного неба. Дим розвіявся, і люди знову насунули ближче, заласуючи, клопочучись і нічого путнього не роблячи, без силі щось зробити.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 Почулись якісь крики, і скодовчений, задисаний, чоловік вибіг наперед, репетуючи: Коні поведено, коні. Коні? Які коні? Що ти кажеш? озвалися круги. Троє коней у Панаса вивели й подалися, наші побігли верхи навздогін. Люди на мить затихли, тоді мов буря вдарила своїм дужим крилом по хвилях.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 Червоні від полум'я обличчя, повирячувані страшні очі, стиснені в кулак руки, ще мить і кинулись би всі, щоб розірвати того, що тепер нема уже сили ні шкодити, ні боронитися. Але дід Карпо махнув рукою Стривайте, стривайте, гукнув до людей. На мить усі спинились, а він знову почав питати Романа. — Романе, признайся хоч тепер, твоє це діло? — Роман одну мить мовчав, як блискавка швидка промайнула в його голові думка.